17 minuti primi lunedì 9 di maggio 2011 all'ascolto di radio onda rossa e come quasi sempre il lunedì a quest'ora l'ascolto di radio Euskadi, la musica la politica le lotte dal paese basco e non solo e allora abbiamo annunciato una puntata piuttosto ricca perché eh, ci sono una serie di novità importanti che arrivano dal paese basco ne parleremo in apertura Eh, si tratta di eh, illegalizzazioni e legalizzazioni di partiti politici ancora una volta, però le ultime notizie che ci sono giunte nel, sul crepuscolo della scorsa settimana per una volta sono eh, positive. Parleremo di questo a lungo. Poi eh, parleremo di un'altra importante eh, tornata elettorale amministrativa, quella che si è tenuta in, um, in Galles, in Scozia e in Irlanda uh, del Nord, sempre sul finire della scorsa settimana, anche qui eh, dati uh, molto, molto importanti, molto rilevanti da analizzare e ancora Um, pochi giorni fa era il uh, 5 di, di maggio e uh, il uh, 5 di maggio di uh, 30 anni fa uh, moriva Bobby Sands nel um, carcere di Long Cash in Irlanda del Nord e insieme a lui sarebbero morti anche gli altri hunger striker um, come um, di solito ogni anno Radio Scadi dedica ampio spazio a um, questa Vicenda, questa storia uh, tanto triste quanto quanto gloriosa questa non lo faremo lo faremo in maniera molto sintetica perché eh, già uh, la uh, la storia di bobby senza è stata uh, in maniera assolutamente uh, migliore di quanto avremmo dovuto fare noi ricordata giovedì uh, sera scorso quando sono venuti in uh, questa radio le redattrici i redattori dell'antica trasmissione che si occupava di irlanda del nord la radio onda rossa ketamon uh, sono venuti per uh, ricordare appunto la storia le storie di bobby sense e Gli altri Hunger striker torneranno ai microfoni di uh, questa radio sabato prossimo a partire dal uh, mezzogiorno e poi sempre nella giornata di uh, sabato nel pomeriggio ci sarà un'iniziativa Eh, molto importante, molto interessante eh, qui a uh, San Lorenzo oh, fra gli altri sarà uh, presente eh, Sean Welsh che è un ex prigioniero politico irlandese un militante di uh, primo piano della sinistra indipendentista irlandese nonché eh, compagno e amico di Bobby Senso una vera uh, e propria uh, pagina di storia che sarà presente prima ai nostri microfoni e chi vorrà insomma potrà tranquillamente intervenire e fare fargli domande e poi nel uh, pomeriggio in uh, via per uh, raccontare un po quello che è successo 30 anni fa e quello che sta succedendo ultimamente in Irlanda del Nord ma per uh, cominciare noi andiamo a partire con la uh, cronaca politica della ultima settimana dal Paese Basco, una cronaca politica che è stata uh, molto molto intensa e anche contraddittoria se, se vogliamo. Cominciamo con lunedì scorso quando a um, pochi uh, minuti proprio <ride> dal termine della puntata di Radio Euskadi di ehm, sette giorni fa ehm, è stata battuta la notizia dalle eh, principali agenzie di stampa che la coalizione elettorale eh, Bildu coalizione eh, elettorale che prende, che avrebbe dovuto prendere il posto dell'altra formazione elettorale sorto che era stata resa illegale dal Tribunale Supremo Spagnolo Coalizione elettorale di cui fa parte sia la sinistra indipendentista, sia il partito Euskal-Kartasuna, che è un partito eh, storico dell'ambito basco, un partito socialdemocratico, sia Alternativa, che è una uh, scissione di, uh, degli schier di schierda unita nel Paese basco, ebbene Bildu era stata esclusa dalle elezioni amministrative che si terranno fra due eh, domeniche l'esclusione portava la firma del eh, Tribunale eh, Supremo Spagnolo. Come era già accaduto per il partito Sorto, il massimo organo giudiziario spagnolo aveva accolto la richiesta di impugnare le 250 liste elettorali su richiesta del governo socialista di Zapatero e su richiesta anche del Partito Popular una decisione che aveva peraltro diviso i giudici del Tribunale Supremo nove a favore e sei Eh, contro con un supporto oh, probatorio assolutamente inconsistente la motivazione era sempre quella Bildu sarebbe una creazione eh, dieta l'organizzazione armata indipendentista basca, una decisione che però non si, basa, non si basava su nessuna uh, prova uh, tangibile che era dovuta al fatto che all'interno delle liste elettorali erano presenti anche candidati che negli anni passati erano stati presenti in alcune liste elettorali Della sinistra indipendentista. Nessuna di queste persone, peraltro, era imputata, era mai stata imputata o condannata per azioni militari. Questo oh, succedeva uh, lunedì, eh, grosso modo. All'ora di pranzo venerdì arriva una notizia di segno completamente opposto. La notizia è che Bildu parteciperà invece alle elezioni del 22 maggio, una decisione che è arrivata dopo il pronunciamento nella nottata fra giovedì e venerdì del Tribunale Costituzionale Spagnolo. Eh, si era già capito che eh, la decisione fosse nell'aria da eh, almeno un paio d'ore perché eh, i giudici del Tribunale Costituzionale Spagnolo avevano eh, respinto e criticato una uh, sentenza di legalizzazione di altre 11 uh, liste ehm, elettorali. E poi c'è stato un lunghissimo dibattito interno, alla fine la decisione è stata uh, rimandata al uh, Tribunale eh, Generale, alla Sala uh, Generale del Tribunale Costituzionale, che alla fine ha preso la decisione di ammettere Bildu alle elezioni. Ovviamente già nel corso della nottata a Bilbao migliaia di uh, persone eh, sono scese in piazza per... Eh, manifestare urlando uh, slogan che recitavano uh, presso a che c'era i prigionieri a casa il popolo alla parola mh, manifestazioni simili anche in tante altre eh, località del uh, paese basco noi andiamo a, a cominciare dunque la um, trasmissione di oggi con una Corrispondenza che è arrivata nel corso del, di, venerdì, eh, di venerdì passato oh, proprio dal eh, Paese Basco per eh, capire un po' eh, che, cosa, eh, si, che aria si è respirata venerdì scorso e che aria si eh, potrebbe eh, respirare nei prossimi giorni. Io l'ho vissuta insieme a migliaia e migliaia di persone eh, che hanno accompagnato diciamo, per tutta quanta la notte eh, i candidati i dirigenti della coalizione, eh, sia qui a Bilbao che a Pamplona. A cominciare dall dalle 8 di sera eh, È nata una manifestazione con più di 20.000 persone che è terminata in una eh, occupazione di fatto del, del centro della città, eh, un'immagine che sembrava rimandare un poco a quella che sono state le situazioni, sono ancora le situazioni che si stanno sviluppando nell'area del Maghreb e in altri paesi. Una società civile che scende in piazza, protagonista, chiedendo libertà, diritti e democrazia. La tesa è stata um, lunga, lunga perché eh, praticamente la notizia ufficiale, anche se... Eh, già a partire dalle 12.20 di questa notte eh, cominciavano ad emergere alcune infiltrazioni, però la comunicazione ufficiale da parte del Tribunale Costituzionale eh, in Madrid non è avvenuta se non eh, passata già la mezzanotte quando la campagna elettorale ufficialmente era cominciata. Eh, è stato diciamo, questa notizia che formalmente hanno dato appunto i dirigenti di Esco a Cartasuna eh, alternativa che sono le due formazioni che con eh, moltissimi indipendenti della sinistra indipendentista stanno, hanno costituito questa coalizione elettorale chiamata Bildu eh, è stata accompagnata da un quadro enorme scene di grandissimo entusiasmo abbracci, molta gente anche che piangeva, diciamo che si è rotto in qualche modo eh, quel, quel meccanismo perverso, mortifero che era stato avviato dieci anni or sono con l'illegalizzazione di Batasuna, dieci anni di cammino eh, difficilissimo nella, clandestin nella clandestinità, legalità eh, e nella resistenza. Eh, questa notte diciamo. Eh, questo meccanismo sembrava che ha eh, cominciato a rompersi la partecipazione di massa il protagonismo collettivo e il grande io credo eh, immagine di forza che eh, viene fuori dalla giornata stessa di ieri eh, e di questa notte io credo che dimostri di come il processo che è in atto è un processo inarrestabile ed è un processo con il quale Lo stesso Stato spagnolo, lo stesso governo, la stessa eh, magistratura eh, spagnola hanno dovuto eh, fare i conti. Da oggi nulla sarà, io credo, come prima e comincia una nuova stagione di cui diciamo, questo primissimo passo è testimone e bisognerà appunto vedere anche il risultato elettorale del 22 che io credo che potrà riservare già nella notata stessa di, quel domini, di quella domenica del, del prossimo, del 22 di maggio, eh, potrà eh, dare dei grandi risultati, eh, forse neanche in questo momento immaginabili per la maggior parte eh, degli osservatori politici stessi. Ti chiedo, Ti chiedo Nicola, rispetto allora, visto che dicevi poco fa che inizia la campagna elettorale, per far capire anche in Italia come viene strutturata e come si vive questo tipo di appuntamento dal punto di vista della propaganda della campagna elettorale stessa da parte della sinistra indipendentista. Si sa come sarà organizzata la campagna elettorale, su quali temi centrali e in che modo verrà poi anche divulgata all'interno del Paese basco? Guarda, la campagna elettorale di fatto eh, è già cominciata da parte eh, di Bildu, diciamo, da, da parte di... La coalizione che rappresenta di fatto il progetto di costituente di un polo eh, per la sovranità nazionale e l'indipendenza, dal, costruito dal basso e da sinistra, come ci diceva ieri sera, rimandando un poco come dire, a, a quelli che sono altri processi che a livello internazionale si stanno muovendo. Tra l'altro voglio eh, sottolineare, perché credo che sia importante come ieri sera nella stessa piazza... Eh, gremita da parte di migliaia e migliaia di persone, eh, ci sono stati in collegamento da Buenos Aires, così come da Dublino, così come eh, dallo stesso Stato spagnolo, eh, presi di posizione con iniziative che si stavano svolgendo in contemporanea, in solidarietà con eh, il diritto alla, alla sinistra indipendentista, la, il diritto alla sinistra basca, il diritto alla stessa società basca di poter eh, essere presente già in queste elezioni, di poter aprire un processo di pace e, e democrazia. Detto questo la campagna elettorale dicevo, è già cominciata con eh, eh, da circa un mese un'inchiesta sociale di massa, sono stati ehm, Eh, diciamo, distribuiti in tutte quante le case, in, sia nelle grandi città così come nei, negli angoli più sperduti dei paesini delle province basche, un questionario eh, in cui su una serie di punti di carattere eh, sociale che riguardavano la questione sociale, la questione dell'ambiente e la questione eh, dei diritti mh, per le, per le Per gli anziani, gli immigranti e le donne, eh, insieme alla questione diciamo, della recuperazione e difesa linguistica, eh, è stato applicato questo questionario di massa, eh, sono stati consegnati eh, circa 2 milioni di questionari e su questi questionari è cominciato diciamo, ad essere eh, tessuto un primo abbozzo eh, di programma elettorale di massa che si aggiunge diciamo, a quella che diciamo, è già una ehm, esperienza di fatto eh, storica che eh, sia le due formazioni politiche che la stessa eh, diciamo, area di indipendenti della sinistra avversaria che accompagnano questa coalizione hanno sviluppato nel corso di questi ultimi anni e stanno dentro le lotte di massa e le lotte politiche che si sono succedute continuano a svilupparsi sul piano territoriale vale a dire la questione della democrazia partecipativa diretta eh, rovesciando quindi un paradigma diciamo, puramente rappresentativo dentro i, i comuni, dentro eh, le province, dall'altra parte la questione mentale che qui è legata moltissimo allo sviluppo delle grandi eh, opere di infrastruttura come il treno di alta velocità in primo luogo o l'ampliazione del porto di Passaia Eh, così come la questione appunto come ricordavo dei degli de, de, de migranti che è uno dei terreni nuovi e significativi sul quale si misureranno i prossimi eh, consigli comunali, provinciali e regionali e poi ovviamente la grande questione che è quella di come dal, dal basso e a sinistra anche negli stessi governi locali si affronta la questione della crisi economica che, che anche qui nei Paesi baschi sta scuotendo in maniera molto molto forte eh, la vita di migliaia e migliaia di persone. Eh, ieri sera, questa notte anzi, mh, sono stati presentati eh, alcuni dei video eh, che accompagneranno la campagna elettorale e soprattutto diciamo che è lo stesso simbolo eh, di Bildu eh, darà vita un poco allo sviluppo della campagna elettorale, è un gomitolo di, composto da tanti fili di diversi colori eh, di cotone eh, che vanno srotolandosi e aggruppandosi nello stesso tempo e quindi diciamo, ogni colore rappresenta uno di questi temi di cui parlavo prima. Eh, questione di identità nazionale, questione di genere, questione dei migranti, questione eh, socioeconomiche, questione di infrastrutture, eh, ecologia e partecipazione democratica e su questo eh, diciamo la campagna elettorale io credo che sarà così come anche storia, costume e soprattutto, visto anche il livello enorme, enorme, enorme di. Eh, io credo di grandissimo entusiasmo e di grande allegria anche che si respira in questo momento, io credo che questa campagna elettorale sarà molto colorata e molto creativa. Una domanda secca proprio che ti voglio fare, qual è il livello, il raggiungimento diciamo in percentuale di votanti che si, pre si prefigge di raggiungere questa coalizione? Ma diciamo che non c'è eh, ufficialmente da parte della coalizione nessuna proiezione in questo momento. bisogna eh, appunto, tenere presente che fino a questa notte, fino a mezzanotte, eh, il problema centrale per la coalizione era quello di sapere se si poteva presentare o no. Eh, una volta che appunto questa eh, diciamo l'arma la, la spada di Damocle eh, È stata superata, io credo che le previsioni, eh, bisognerà cominciare personalmente, eh, ritengo a le previsioni di grande, eh, come si dice, di, ragione su grandi numeri, eh, ricordare che tutto quanto, quello che è successo in questi ultimi dieci anni ha modificato in maniera eh, strutturale e eh, completamente falsa il mappa della rappresentazione politica nei Paesi Baschi e eh, in generale voglio dire, la comunità autonoma e la Navarra, eh, perché con l'assenza della sinistra indipendentista o con eh, la partecipazione chiedendo il voto nullo in molte occasioni da parte appunto della sinistra indipendentista, eh, il, il mappa della rappresentazione politica era assolutamente falsato. Oggi tutti gli altri partiti eh, ovviamente... Eh, guardalo con terrore a quello che può accadere perché stiamo parlando di un patrimonio storico che in questi anni eh, quello della sinistra indipendentista um, non solo non si è in gran parte diluito ma si è mantenuto come zoccolo eh, forte, identitario e di resistenza in questo momento questo zoccolo di cui eh, potremmo definirlo intorno al eh, 14% 15% dell'elettorato va aggiunto Eh, con eh, l'alto al fuoco, la tregua indefinita e permanente da parte di ETA, vale a dire la eh, consapevolezza che un processo si è messo in marcia e che la lotta armata in questo momento appartiene al passato e che è possibile eh, arrivare alla chiusura di un ciclo politico rilanciando in avanti la battaglia per l'indipendenza su un terreno di lotta esclusivamente politico e di massa. Io credo che questa cosa eh, è già la partecipazione di queste ultime settimane alle varie iniziative che sono eh, sviluppate qui nei Paesi Baschi, io credo lo dimostrano ampiamente, eh, c'è una nuovissima generazione eh, fatta da tantissimi giovani eh, che si avvicinano per la prima volta alla politica senza. Eh, come dire guardare con timore al o con preoccupazione o con forti critiche a quello che era il tema della lotta armata, c'è soprattutto ehm, da tenere presente anche i vari compagni di strada e di lotta in questo momento che sono appunto rappresentati dalle altre formazioni politiche che eh, partecipano a questa, a questa esperienza che soprattutto in Navarra... Ehm, hanno un, un, anche loro uno zoccolo storico abbastanza consolidato e soprattutto io credo che c'è il fatto che questa decisione, il ritorno sulla scena in forma legale di una coalizione come quella di Bildu eh, rimuove le bocce che erano ferme oramai da dieci anni e io credo che le previsioni che si possono cominciare a maneggiare sono quelle di primo partito in alcune province, a cominciare per esempio da, di Gipusqua e anche di eh, la conquista di eh, decine e decine di eh, sindaci da parte della coalizione. L'indacaria isanai senuen, tabaldragas batai sorain. L'indacaria isanai senuen, tabaldragas batai sorain. Se la cobarriga Tipo eta, da eta. Zerlako barriga daukazu. Tipo zerbezera da eta. Zerbait gertatzen denean hemen. Errua botatzen digute. Zerbait gertatzen denean hemen. Errua botatzen digute gari ai sanaise nuen ta serai sorain ta serai sorain valdragas batai sorai ta Valdragas bata i Sorain, ta ser i Sorain, Allora questa era la corrispondenza che eh, giungeva la scorsa settimana dal Paese Basco per uh, raccontare un po' le uh, novità, insomma sono novità importanti perché eh, il fatto che si possa uh, presentare una formazione politica della sinistra indipendentista basca rappresenta un unicum ormai nel corso di quasi gli ultimi dieci eh, anni. Eh, a proposito di tutta quanta la vicenda, volevamo leggervi un commento, almeno brani di un commento, che eh, introduce degli elementi di analisi mh, abbastanza interessanti eh, in particolar modo su um, come eh, queste elezioni si andranno a, a compiere, elezioni che eh, ricordiamo avranno luogo fra meno di due settimane ammessa la coalizione Bildu infatti le elezioni del 22 maggio non potranno definirsi comunque normalizzate ci sono una serie di questioni di fondo eh, che l'importanza della decisione presa dal tribunale costituzionale spagnolo hanno messo in secondo piano e che però continuano a condizionare pesantemente la situazione politica basca. La legge sui partiti ha impedito che una classe politica e di amministratori comunali possa essere messa al vaglio degli elettori. Eh, in particolar modo oh, ci sono tutta una serie di ehm, sindaci che sono stati eletti da una coalizione che ehm, si chiamava azione nazionalista vasca, la maggior parte erano donne che eh, sostanzialmente non potranno ripresentarsi agli elettori perché quella eh, formazione è stata resa illegale nel corso degli ultimi anni non non solo questo non è solo questo il il problema il problema è anche che eh, la legge sui partiti continua ad essere in vigore questa legge eh, rimane come una spada di damocle anche sugli attuali candidati della formazione bildu qualora venissero eh, eletti è ipotizzabile supporre che eh, sarà puntato un vero e proprio microscopio, microscopio su quanto faranno e su quanto diranno gli eletti di uh, Bildu e a ricordarla chiare lettere è stato uh, per esempio il responsabile per La giustizia del Partito Popolar Federico Triglio oh, che è eh, quello che ha firmato insieme a uh, Zapatero stesso oh, l'impugnazione um, eh, della sentenza uh, su Bildo. insomma quello che è per il Partito Popolare il plenipotenziario per quanto riguarda eh, l'illegalizzazione eh, dei eh, partiti eh, baschi. Triglia ha detto sostanzialmente che possono anche presentarsi alle elezioni ma eh, se non sono stati messi fuori legge adesso potranno esserlo eh, successivamente e tutto ciò oh, senza considerare il fatto che ehm, solo oh, poche settimane fa un altro eh, partito era stato messo fuori legge stiamo parlando uh, di uh, di sorto quindi la um, vicenda è eh, piuttosto eh, ingarbugliata è eh, ingarbugliato ovviamente per la uh, sinistra indipendentista che riesce finalmente a presentarsi alle elezioni ma uh, con questa spada di damocle sulla testa ma forse ancora più ingarbugliata per la restante parte del uh, mondo politico uh, spagnolo e eh, basco i toni si sono già abbastanza alzati a livello eh, di eh, politica nazionale in particolar modo si vota non soltanto nel paese basco ma per esempio per la ehm, comunità autonoma di Madrid ci sono stati una serie di meeting elettorali in cui fra partito popolare e partito socialista hanno fatto a gara chi la sparava eh, più grossa in merito alla ehm, soppressione delle attività della sinistra indipendentista Tutto ciò però, um, come dire l'avevamo già detto oh, a suo tempo non ha fatto altro che ingarbugliare una matassa già eh, particolarmente eh, problematica e eh, in futuro la situazione probabilmente peggiorerà per questi partiti peggiorerà perché eh, con ogni probabilità il governo di coalizione fra Partito Socialista e Partito Popolare non potrà andare avanti non avrà eh, il buon esito delle urne fra eh, due eh, domeniche e, e a quel punto lo Stato spagnolo dovrà decidere se eh, in qualche modo attuare quella che è la scelta elettorale della popolazione basca oppure agire ancora una volta con le armi della pura e semplice repressione. Per adesso siamo in campagna elettorale e quindi i responsabili dei due principali partiti fanno a gara a chi è più cattivo. Vedremo se anche a partire dal 23 di maggio oh, le cose eh, continueranno eh, così oppure eh, potremo assistere a nuovi scenari. <SILENCIO> Allora noi andiamo a concludere la parte di trasmissione dedicata al Paese Basco con... Un, um, un articolo che abbiamo reperito sul sito internet uh, talkingpeace.org um, un articolo che uh, mette insieme la um, notizia dell'anno immaginiamo sempre che non succedano uh, tragedie e, e in attesa del terremoto prossimo venturo che dovrebbe colpire la nostra uh, città fra um, tre giorni e eh, quanto oh, accade nel uh, Paese Basco, quanto è accaduto e quanto purtroppo continua a accadere. E L'articolo oh, si intitola I cultori del waterboarding, la tortura uh, democratica. Ve la andiamo a leggere nella sua interezza perché è breve, è sintetico e agghiacciante nella sua eh, analiticità l'ho fatto intendere scrive Talking Peace il direttore della CIA Leon Panetta per arrivare a Bin Laden i servizi segreti americani hanno sorto confessioni a Guantanamo con metodi come il uh, waterboarding cioè provocare asfissia al detenuto immergendo la testa nell'acqua i farisei si strappano le vesti quando è logico che sia così Si potrebbe ricordare il leggendario film Soldato Blu nel dialogo fra due bianchi dove si dice eh, strappavamo lo scroto degli indiani per metterci dentro il eh, tabacco. Fort Bragg dove i consiglieri statunitensi hanno formato centinaia di funzionari delle forze di sicurezza dell'America Latina ha elaborato tecniche di sterminio la cui perversione non ha limiti, impalare bambini perché sarebbero diventati terroristi, è successo nel Salvador, squartarli in Colombia, ammazzare bambini sbattendoli contro le pietre, Guatemala e decine e decine di altre nefandezze. Il tutto per difendere la democrazia da quello che all'epoca era il pericolo comunista. Se questo mondo non fosse anche dominato dalla uh, ipocrisia spocchiosa e criminale, la notizia del waterboarding non sarebbe notizia, sarebbe come una multa data per sosta vietata, una naturale e logica parte integrante di questa democrazia, come l'esistenza dei Billaden, dei Noriega, dei Bocasse, degli Idi Amin dei Mobutu, dei Pinochet, eccetera, eccetera. Con le ammissioni di Panetta si sono sentiti sollevati, se mai avessero avuto qualche problema di coscienza, quei funzionari delle forze di sicurezza dello Stato spagnolo che la cultura del waterboarding, le cui origini sono antiche, sono medievali, allora serviva per combattere gli eretici, l'hanno applicata, un giorno sì e l'altro anche, alla centinaia di baschi e baschi arrestati in questi ultimi 50 anni, con la bolsa, un sacchetto di plastica chiuso sulla testa, con la bagniera, l'immersione della testa del prigioniero in una vasca piena d'acqua, l'inferno della morte che non arriva mai. Lo hanno vissuto in tanti raccontando di quei dottori che, violentando il giuramento di Ippocrate, controllavano che il detenuto non se ne andasse. È una tortura che non lascia segni evidenti. È giusta per una democrazia che dell'immagine fa un principio fondante. Non se ne andasse il detenuto. Qualcuno però non ce l'ha fatta. Michel Zabals era uno di questi. Giovane autista di autobus, incappò in un'operazione della Guardia Civile nel novembre del 1985, dopo un'azione di dieta a Donostia. Lui, Navarro di Orbaiseta, con età non c'entrava assolutamente nulla, ma era basco, giovane e portava la barba. Calzava perfettamente il profilo del manicheo decalogo antiterrorista, denominato Plan Zen, pensato nell'epoca del post-franchismo e applicato nell'epoca del governo socialista di Gonzales. Zabalz e la sua compagna Idoia, insieme ad altri ed altri, passarono alcuni giorni, dei dieci che all'epoca prevedeva la legge antiterrorismo, nelle mani della Guardia Civile di Ciaurrondo in un uh, quartier generale chiamato giustamente Forta Paz, un covo di perversi paranoici, come si dedurrà fra l'altro dalle stesse sentenze giudiziarie spagnole, comandato dall'allora colonnello, ora generale Enrique Rodriguez Galindo, condannato a 75 anni di carcere, ne ha scontati meno di tre in una villa di lusso e poi è uscito. Um, gli altri uscirono da quell'inferno, Zabalsano... Torturato, sentivamo le sue urla, dissero la sua compagna e gli altri sopravvissuti. Picchiato e immerso nella bagniera, di lui per alcuni giorni non si seppe più nulla. Poi il corpo di Isabelza venne ritrovato ancora ammanettato nel fiume Bidasoa. Voleva fuggire, dissero la guardia civile e il ministro degli Interni socialista Barrio Nuevo. E la cosa finì là. Nel paese basco tutti sanno che Michele lo matarono, Michele lo ammazzarono. Ma a Madrid vigilo merto silenzio e l'impunità. Prima Di Michel, Joseva, poi Guruzze e Xavier. Anche loro dall'inferno non sono usciti. Ma si sa, i difensori della democrazia devono scendere nelle fogne, come debbe dire Felipe Gonzalez e ci ricorda ora Leon Panetta e loro se li ingoiò l'asfalto, se li avessi ingoiati la terra, li avrebbe vomitati. Sensations that catch I feel a premonition that just gonna make me fall. She's sending you sensations, your kicks in the candlelight. She's got a new addiction. up in New City in a fucking cheap hotel took my heart out, took my money my sip me sip me pill never I dici in punto non Noi dal Paese basco passiamo all'Irlanda del Nord, ma non solo all'Irlanda del Nord perché eh, lo, lo scorso fine settimana è stato un fine settimana elettorale in Irlanda del Nord, in Galles e in Scozia. E le, mh, le elezioni che sono state più sotto riflettori sono quelle eh, scozzesi dove si è registrato il vero e proprio trionfo dello Scottish National Party, che ha raggiunto la maggioranza assoluta dei seggi nel Parlamento autonomo uh, scozzese, cosa che ha uh, titillato uh, le, le fantasie e le suggestioni di molti commenti qui in Italia, in particolar modo Si è, è fatto molto rumore sulla idea che a brevissimo ci possa essere un referendum sulla indipendenza della Scozia indetto dal partito nazionalista scozzese per uh, l'appunto. La situazione in realtà è, è piuttosto oh, diversa. Ehm, la, il Parlamento autonomo scozzese che è stato riaperto dopo secoli di, eh, di chiusura da relativamente poco senso, da poco tempo è un Parlamento con uh, un uh, potere molto molto limitato e, uh, e discreto e questa è un po' una costante dell'atteggiamento uh, britannico che ha sempre dato molta poca autonomia sia alla Scozia sia al Gales per non parlare dell'Irlanda del Nord sulle cose serie, sulle cose importanti poi eh, su altre che contano molto meno e magari eh, sono più evidenti a, a livello di immagine eh, hanno avuto manica larga il fatto che esiste una nazionale scozzese di calcio Uh, fa pensare a molti con, e molte molti con poca attenzione che la Scozia goda di chissà quale autonomia all'interno del Regno Unito ecco la dice eh, lunga su uh, tutto ciò anche sull'idea di un uh, possibile imminente referendum sull'autodeterminazione scozzese eh, c'è da andare cautissimi eh, e lo sa lo stesso Scottish National uh, Party Quello che eh, probabilmente è il dato più oh, interessante e che proprio per questo, chi lo sa, viene messo in secondo piano è che eh, lo Scottish National Party si è presentato con un um, programma decisamente progressista in particolar modo per uh, quanto riguarda le uh, problematiche sociali ed economiche. E questo programma ha, ha fatto sì che il partito riuscisse ad ottenere la maggioranza assoluta dei seggi al uh, Parlamento di, um, di Edimburgo. La Scozia è eh, da sempre storicamente una roccaforte dei laburisti e con il sistema di voto um, eh, maggioritario secco che vige nel Regno Unito praticamente tutti i quanti i, i deputati e le deputate espressi dalla dalla Scozia sono sempre stati quasi tutti esclusivamente laburisti adesso la situazione è molto diversa e se eh, questo risultato dovesse essere confermato anche alle urne delle elezioni nazionali si avrebbe un, uh, un cambio uh, molto interessante e molto significativo molto significativo anche e soprattutto perché in realtà il uh, successo di questa formazione si basa uh, Più che su uh, rivendicazioni di carattere relativo all'autodeterminazione su, uh, su un ambito economico e sociale. Ma di questo uh, si preferisce non uh, parlare. Ci sono state elezioni anche in uh, Irlanda del Nord qui eh, si registra un uh, forte astensionismo nel uh, 2007 eh, si era recato a votare quasi il 63% degli eventi diritto eh, quest'anno ha votato il 54,5% quindi un uh, calo uh, molto importante e um, oltretutto cosa abbastanza rara per uh, i canoni uh, britannici si è verificato anche molto caos nello stesso spoglio dei eh, voti tant'è che i risultati sono arrivati con eh, inusuale eh, ritardo per quanto riguarda i eh, risultati finali il ehm, eh, primo partito si conferma, pri, si conferma primo partito il democratic unionist party che avrà dunque il diritto di eleggere eh, nuovamente il uh, primo ministro il uh, secondo partito è lo Sinn Féin che potrà uh, contare sul vice premier si tratta di una situazione sostanzialmente immutata rispetto alla precedente assemblea eletta nel 2007 anche se sia il Democratic Unionist Party sia lo uh, Sinn Féin hanno uh, aumentato i uh, loro uh, voti. Il DUP è arrivato a 38 seggi, ne aveva uh, 36. Lo uh, Sinn Fein è arrivato a 29 deputati, ne aveva uh, 28. Sono andati male l'altro? Eh, partito storico unionista Unionist Party che ha perso due seggi e il partito eh, socialdemocratico il partito che si rifà anch'esso alla comunità eh, repubblicana che ha raggiunto 14 seggi, ne aveva eh, 16 la volta eh, precedente per eh, lo Sinn Féin si tratta di un ulteriore successo dopo le eh, elezioni in, in Irlanda, nella Repubblica d'Irlanda che hanno visto anch'esse un uh, grosso successo per la uh, formazione Eh, repubblicana adesso oh, bisognerà vedere come funzionerà il uh, prossimo oh, governo che avrà appunto un premier uh, unionista e un uh, vice premier uh, dello scinfè secondo oh, quanto oh, prevedono sostanzialmente gli accordi di pace di uh, stormont fino adesso uh, questo oh, governo ha uh, agito in uh, maniera molto uh, difficoltosa e molto lenta e la um, denuncia arriva dallo stesso uh, Sinn Féin. Vedremo se eh, nei prossimi quattro anni potremo assistere a un uh, miglioramento della situazione. questi sono i Mr. Irish Bastard per chi ci ha chiamato e voleva avere notizie sul, uh, sul brano e su chi lo stava um, eseguendo e allora noi andiamo a chiudere la uh, puntata odierna di uh, Radio Euskadi, come detto in apertura non um, oggi non ricordiamo come facciamo ogni anno uh, l'anniversario, il, uh, il trentennale della morte di Bobby Sands e uh, degli altri hunger Strikers a Long Cash perché eh, per fortuna quest'anno c'è chi eh, ci ha pensato oh, meglio di noi, diciamo, chi ha più numeri per eh, pensarci giovedì scorso infatti e potete eh, scaricare la trasmissione sul sito oh, della radio di, di Radio Onda Rossa www.ondarossa.info lo ricordiamo eh, le compagnie e i compagni di Ketamon la a, trasmissione che si è occupata di Irlanda del Nord fra la metà degli anni 80 e la metà degli anni 90 eh, sono oh, venuti qui eh, in radio per una a, trasmissione speciale appunto sul a, trentennale eh, degli scioperi della fame a Longcash, eh, trasmissione davvero molto molto interessante che vi eh, invitiamo a risentire e a scaricare e saranno oh, di nuovo con noi sabato prossimo grosso modo intorno al uh, mezzogiorno. Ci saranno oh, di nuovo uh, le compagnie e i compagni di Kedamon, ci sarà anche un ospite eh, speciale, ovvero sia uh, Sean Walsh, eh, direttamente dall'Irlanda uh, del Nord, uh, un um, compagno, un militante della um, militante repubblicano nord irlandese che è stato eh, amico e eh, compagno di uh, Bobby Sands uh, durante E tutta la, la tragica uh, vicenda degli scioperi uh, della fame del 1981. Uh, lui poi sarebbe rimasto in carcere per altri uh, sette e anni e mezzo. Sarà rilasciato soltanto nel uh, 1981. 89 mantenendo sempre eh, comunque inalterata la sua uh, militanza all'interno del movimento repubblicano nordirlandese sarà presente eh, qui in radio sabato mattina a partire dal uh, mezzogiorno e uh, poi ci sarà un'iniziativa pubblica proprio qui a San Lorenzo in via dei Volci praticamente sotto uh, la radio ci sarà un incontro uh, di base attito con Eh, lui, eh, oltre a lui ci sarà eh, la presenza di Silvia Calamati una scrittrice, una giornalista fra le più eh, informate e documentate per quanto riguarda la vicenda nord irlandese, ci sarà Mehmet Yuxel dell'Ufficio Informazioni Italia Kurdistan una presenza importante sia per tenere alta l'attenzione su una tragedia come quella kurda su cui purtroppo i riflettori tendono a essere sempre troppo spenti e anche una testimonianza importante dal punto di vista storico perché eh, l'esempio degli younger striker eh, nordirlandesi fu poi eh, ripreso oh, sia, in, sia in Kurdistan sia in Turchia e spesso anche con le stesse eh, conseguenze eh, drammatiche fra gli altri poi ci sarà presente anche lo scrittore Valerio Gentili. Tutto ciò Intorno alle ore 18, poi proiezioni, scena, mostre, musica dal vivo con uh, Marco, Fabri e Friends e uh, il trio binario. Tutto questo sabato prossimo qui a San Lorenzo. I can close my eyes and make it go away How long, how long must we sing the songs? How long, how long? Sunday, but it's sunset Sunday, but it's say. Sunday, but it's say. Sunday, bloody Sunday. It was Sunday, bloody Sunday when they shot the people there. The cries of fourteen martyrs filled the Free Derry air. Is there any? I was bleeding when they nailed the coffin lids Sunday bloody Sunday bloody Sunday is the day Sunday bloody Sunday bloody Sunday is the day claim to be a majority well you know that's a lie Minority on the sweet emerald Isle, When Storm and finds her marches, got a lot to learn, and Termant has no answer, it's those mothers tonts above Sunday, dealing Sunday, big bloody Sunday. Bloody sun. Fucking Union Jack, and you know what it's worth. How dare you hold your ransom? A people proud and free. Keep piling for the Irish, turn the British back to sea. Sunday, bloody Sunday, bloody Sunday is the day. Sunday, bloody Sunday. Forever from those bloody. Questi ovviamente non erano gli YouTube, ma erano Charlie e The Boys che hanno reinterpretato in maniera molto molto originale Sunday Bloody Sunday. E allora siamo in chiusura, dunque appuntamento radiofonico per sabato mattina con Sean Welsh e poi nel pomeriggio a partire dalle ore 18 qui a San Lorenzo l'iniziativa che vi dicevamo prima. Per quanto riguarda invece Radio Euskadi il prossimo appuntamento lunedì prossimo sempre intorno alle 10 e 15 avremo in studio alcuni compagni reduci dal Paese Basco e ci porteranno delle interviste, dei contributi, insomma delle, dei souvenir dal, dal Paese Basco che possono essere interessanti per capire la situazione che si sta vivendo. Questo per quanto riguarda lunedì 16 di maggio e lunedì prossimo poi il successivo ancora lunedì 23 una puntata speciale dedicata alle elezioni generali nel Paese Basco. E allora chiudiamo qui, radioscadichioccialautistici.org, la posta elettronica della trasmissione, su www.ondarossa.info invece la, la trasmissione che è andata in onda oggi, anche quelle vecchie si possono scaricare. Noi e oggi andiamo a chiudere non con la consueta sigla di eh, chiusura ma con un'altra doc per la giornata, una canzone dedicata a Joe McDonnell, eh, uno degli Hunger uh, Strikers che morirono nel 1981 insieme a Bobby Sands l'8 luglio del 1981. e noi chiudiamo la trasmissione con la um, canzone che dedicò a John McDonnell Brian Warfield dei Wolf Tones una canzone che noi vi proponiamo nella versione dell'Irish Brigade una canzone immancabile in ogni serata nord irlandese canzone che eh, si chiude eh, con eh, i nomi di tutti coloro che morirono in quella 1981 eh, insomma quando Arriva il uh, momento, ci si alza in piedi, si battono le mani, insomma da brividi eh, nella versione live, ma anche ad ascoltarla via radio, qualche cosina si uh, sente. you'll be able to sing along with us The di Joe McDonald. again, for it's in the town of Belfast. I've spent many happy days. I love that town in Department on the maze. Don't end the catch. I thought about my land throughout those days Why my country was divided Fateful morning I shock for freedom. I was committed to the hit blocks. divided Sad and better was the year of 1980 Race Brigade, Joe McDonnell e allora a proposito di Inni alla libertà un altro che dedichiamo a un nostro carissimo amico e compagno in giro per la città che speriamo prima o poi ogni tanto nei suoi giri ritorni anche qui da queste parti, altre latitudini altri tempi ma forse il senso è sempre quello la libertà, ovviamente. Allora, già che ci siamo, dall'Irlanda del Nord alla Casa Bianca della Seconda Guerra Mondiale e dall'altra parte dell'oceano fino allo stato del Massachusetts, loro sono i Dropkick Murphys.